amely a különféle maskarák vagy a szükséges mimikri alól előragyog bennük. És ha eljelzés nem mutat értéket, akkor az egész keret, amelyet maguk köré építettek, silányblövként lepleződik le. Ha pedig magasabb rendűséget árul el, akkor viszonylatunk hozzájuk önmagától elveszti minden görcsösségét és félelem tartalmát, mert hiszen e magasabb rendűség feltétele